Чудомир. Хайде, както рече баба Яна. Има една дума за отсечена глава, само лек няма, тъй, че чувата е манчова. Работа е такава, ама нали е човек? От пролетъс го е заштръкала една глава, штрака, штръка, та не може да. Отвори. И да е по цялата, цялата, ато една територия само над лявото ухо, да. Има да има една пресница място. Колко му се не моли, Чина мина да иде в града при доктор. Не ще и не ще. Аз, казва, ако ще мра, самостоятелно ще си умра. Нямам нужда от доктор. Седи си приведен до огнището, натиска с длан болното място, смуче празна. Лула и не взема мерки за облегчение. По едно време го загърчи здравата, превзе го невярната, легна, укроти се и поумекнал. Абре, манчо, рекламоведна щина мина. Хайде, не щеш, доктор, не щеш. Фелчер да извикаме баба Яна на тогава. Ще ти прочете, жената, тревица ще ти свари, да на помощ се намери. Какво беше пък той нещо, какво? Беше той чудо. Чичо Манчо я погледнал с бялото на окото, изпъшкал и рекал, ако щеш, яйша циганката доведи. Все ми е едно. Аз виждам, че скоро ще. Ме пренесат по гръб през село. Прави каквото знаеш. Хукнала се за вчещина и довела баба яна. Дошла тя, клекнала до главата му. Като на кокошка, бутнала по болното място, блещила се, прозявала се и отсякла уроки, синко. Ороки, майка. На лошите уроки си налетял, ами да вземеш да. Идеш на самодивското кладенче в осойната. Иди там, вържи червено кончена. Вършините плисни се три пъти с водица по челото и три пъти речи, от ляв. Човек дошло да иде в лява гора, дето растат леви клони и леви прати, леви прат и леви дъбе, дето се ражда ляв дивеч и стърчат леви камъни, ако е. Дошло от ляв мъж да му падне лява страна, ако е дошло от лява жена да и кратко падне лява буза. Речеш ли го, като с ръка ще ти го отнеме от челото света? Майка Бългородичка ще ти светне пред очите и ще забравиш, че е било, някога, нали е неверник, чичо манчо, нищичко не и кратко рекал. Извил глава на другата, страна и сумтял като вол, когато го куват, и той му било приказката. Остави го, остави го ти него, дръпнала е на страна чина мина, неговата. Глава е дебела и на наовира. Остави аз да се разправям нататък. Аз да, е нареждам. И тръгнала да я изпрати. На двора, пред вратника, баба Яна, повторила и потретила приказките, запомнила ги чина и вечерта, като го. Осилила пак болката, убедила го да се съгласи да иде на кладенчето. Фрегнали сутринта колата, качил се чичуманчо, взел тенко, малкият им, син по водите и плал на път. Чина минаги изпратила на край село, до моста. Казала му още веднъж онези думи. Дето ще ги изприкаже, кога стигне там и... Се върнала да разнима квасника. Вървели, вървели с колата, стигнали до синия вир, гдето плъднуват. Козарите спрели да си починат воловете и пак потеглили. На поляна, разпрегнали, нахранил тенко воловете и поели пеш нагоре по пряката пътека. Върви малкият напред, тътрузи крака, след него чичо манчо пъшка и псувато. Жена си, то врачката, то на себе си се сърди, че се е повел по женски ум. И на два пъти, ахаха, аха, да се повърне назад. По настигнали до кладенчето. Стигнали живо и здраво, свалил си Чичо -манчо голямата шапка от главата. Откъснал червена реса от пояса си, вързал е на едно клонче, приклекнал. След това да гребне с шепа водица и да се наплиска, ама нали забравил думите, дето трябва да ги изрече. «Бря, ами сега!» Сгнал си ръката назад. Помислил, помислил и нищо не можал да измисли. Тенко! Тенчо, бре! Ти не запомни ли онова, дето ми го казваше озарана? Майка ти до моста бе, сине! Цъ, обадил се малкият и почнал пак да бере лишници. Хай да му се не види макар и връчките му, и приказките му. Стоял тъй манчо, стоял клечешком до докладенчето, па като загребал са. Шепи, та се заплискал. И колкото пъти се плисне, дума, хайде да даде Господ каквото рече баба Яна. Хайде, каквото рече баба Яна, каквото рече баба Яна. Насмукъл се след той със студена вода и седнал под сянка в букака. Като, седнал, усетил, че му полекнало, тъпоупанал нозе, полегнал и задрямал. Колко е спал там на влажното, питай ме да ти кажа, ама кога се върнал? Малкият и го събудил, чичо манчо се бил в кученясъл. Сванала му се шията и, краката и едва се дотътрал долу до колата. Качил се, легнал и дурде дойдат. До село, на кълбета почнали да му се вият пред очите и си сбъркал. Приказката. Та една работа, искам да кажа, кога ще я вършиш вършия като свят, ако искаш полза да имаш и удовлетворение. Не става туса, хайде, както рече. Баба Яна, след три дена го пренесохме по гръб през село. И доктор идва от града, и дето има една дума, с медицинска помощ почина. Човекът, ама не е там работата.